Olandar sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, kimin üç kızı olar, onları sahibincə büyülüb başa Onlar onun üçünün cəhənnəmlən onun arasında bir örtük maniyə olar. Bunu bu hədisi oxuyanda bir maraqlı hadisə yerləm olsun. Ərəbistanlıq olanda məlum danışmanıdır. Bir Ərəb bir qızı, iki qızı, üç qızı, dört qızı, beş qızı, qızı, altı qızı, arzul elə qız olur. olur. Bir <gülüyor> oğlu olsun, qız olur. Beziyir. Qaxırda arzadına dir ki, yetinci uşağı olur. Yetinci uşağı olmağa gelir. Dəir ki, qız olsa, evə qaytma. Və yatır. Zanıb yatır ki, aylıb gələr öyrənəsə olsun, qızı olur, qorlu olur. Yatır. Yaxıda yorul ki, qiyamət şəhəndəmə. Aparıla qon zəhəndəmə. Zəhəndəməndə var. Hər qafıya yaxınlaşdığında bir qızı qafının ağzında durur, deyir ki, Yox, durakməram səni. Sen mənə bu yudur, bu yaşı saptırmışsın. Ben səni mənəyəyib səndənəyib. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedinci qafı boş oldu. Yedinci qafıdan qafıda qafıda qafıda qafıda qafıda qafıda qafıda qafıda qafıda qafıda q yedincisi də qız olsun. <gülüyor> ha, bu, bir misaldır. Peygamber əsasə eləməsin. Dədiyinin qarşısında hər hansı bir fikir, hər hansı bir yuxur teklif olmalıdır. Rasul <gülüyor> <gülüyor> əsasə eləmdir, üç qız qaşqara var üç qız uşağı deyəndə, sahabələrdən bir-biriyə açılırlar. Üç iki. Üçə sahabənin iki qız Deyə, elə iki Axı ki, uşağını başa çaldır, boğa başa çaldırsın, layiqincə onu ərək etsin, əxlaqlı döyürsün, üç bayıq. ki, inşallah o sənin üçün sənin də cəhənnəm arasında bir politik mühəni olur. Başqa rəvayətdə, gəlir ki, qıl, üç, qıl uşağını döyən həm də və yaxud da üç bardısına lazımı, qayığını göstərən, onları düzgün, tərbiyyə edən, bura daxil. Yəni onunla zəhənnəm arasında bir tür ki, tərbiyyə olursaq. onlara yaxşılıq etsə, Allah s.ə.q. və həm səhənnətdə. Sonra, Peygamber s.ə.v mülayim, münasibə raqqında danışır, hədis tətirir. Və Peygamber s.ə.v bilir ki, daimla mülayim olur. Bir bir nəfər gəlir İbn-i yanına, radiyallahu anhələ. Ve ağzı qanada öldürməni barəsində sorsan. Öldürə bilərəm, oxu oh, yoxdur. Oğanın şəxs da İrak'tan gələyir. <gülüyor> İrak əhlərininə, Bağdat. Biz gələyir ki, Bağdat əhləri Allaq, Hüseyin. gəl, bir sənə tərəkkar olasak, bir sənə kürməyirəcəyik. Şəyən, ora gələndən sonra Allah'ın ləibli cəzasını dəyəsəni. Şəyən, gələndən sonra, aflarım. E, belə şey deməmiş ki, biz sənə kömək edirməyik. O, şeyin Ora qədər gəlibsə, oradan qaçmaq kişiyi sayılmıyor. Gəlmiş hə, mərd öz sözünü deyək səhəm. Və Allah yolunda şəhid oldu. İbn-i gör, nə zavad verirəm? E, ha, baxın. <coughs> Ağzıqılada öldürmə yaxildə soruşur. O cürlə Peyğəmbər səv nəvəsini öldürdülər. İndi ağzıqanada öldürmə bayəsində gənib soruşurlarla. Peyqamber s.ə.v-nin o cürlə öldürdülər, hansı ki Peyqamber s.ə.v onlar haqqında deyirdi ki, onlar mənim deyhanındır. Deyhan hərbi dərcüməsindir. Ancaq mənayla ən əziz, ən çox sevdiyim insanlardır. İki nəvəsindir, əsəm dərcüməsindir. Onu öldürdülər, o bölü insanı. Buradan da ağzı qanada öldürməyə barəsindir. Sosuz ki, ağzı qanada barəsində soruşan isteyəcə et deyəsə ki, onu elə öldürəsə ilə Bağdat əhli çox qəddər oldu Bağdarda olub məhun, nə bilim, odursaq odursaq ki, fəlsibə kitablarını tərzim edənlər, ərərdinlər, İslamı yıxanlar Bağdat oldu və <coughs> Bağdada da Allahın dalası gəldi Onlar qədər Bağdatda milyonlarla müsəlman edirlər Onların adə Allah bilər nələr edirlər də ki, Allahın mərağı üzrəni Tüzü çayırlarında alimler de olabilirler. Çayırlarında alimler olur ki o hadiseleri yazır. İbn Teymiye, İbn Kesir, Zahebi. Bu alimlerini niye öldürmüyorlar, Mongol tatarlar. Allah da imeyir. bunlar hakiki alimlerdir. Hakiki alimdir, İbn Teymiye, rahimahallaha. Gelir tek, girir o Mongol tatarların başısının çadırına. Alttan da düşürür, alttan girir. O bunu, diyor ki sen kişisem, sen öyle Kudur, kişi hərəkətini görəm. Tək durub gəlmirsəm, otur, <gülüyor> bir yerdə törə <söyle>, yiyyəm. Ye. <gülüyor> Bilməsən, haram yediğin o haramla yiyə bilmərəm. Deyə qoxma, sizin qayda qanunla kəsilib. Bilb, baxmayaraq ki, bizim qayda qanunla kəsilib, ancaq zəhvdələdiyim torpağların ağızları ilə pişirdik. Yenə də haram. Sonra ona başı salır və o, İslamı qabududur. Bunu salamlara kömək edir. Polisiyanlara qarşıq. İlk veçinci iskan çox səlman qırırdı. sonra gələn birə ikinci, birə ikinci səlmanlara kömü indir. Adını bilmirəm, haxırı ki, bilirəm ki, səlmanlara çox kürmündür. Gütlüyü almağa belə kömü Sonra, balaca uşağa qarşı mərhəmətli olmaq haqqındadır Esan Barisallahu Səlləminə. Dələr ki, iralaya ki, Rasulullah Səlləmin idi. Həsən, rəbələ məhələ onun boyundan indi, Rasulullah s.ə.v. əziyyətən qalxmadı. Ta o boyundan düşənə qədər. O deyil ki, o uşağı əzəmətləşdirdi. Şəhə bu dəhşət bir dərəcədədir ki, nə görə Peygamber başını səzidən qaldırmadı. Yox, bu hədisi belə qoşa düşmə lazım deyil. Peygamber s.ə.v. onun tədbirindən artıq çox sevdiyinə görə belə ki, uşağa əziyyət verməsin əsür <coughs> şey peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bunu əxirəvətte görürsür. Belə çox zəhərlidir. Bura vaxtda da sonunda deyir ki Allahu innî uhibbuhu fa uhibbuhu. Allah məni sevirsə, sən də onu, onu yani sevir. Bunu Əli Həsən deyir. Hüseyn sallallahu alayhi ve sevdiyi şəxslərdir. Bunlar ki sallallahu alayhi ve sellem Onlara bir diqqət yetirin. Onları İslam ümməti doğrudan da sevir. Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevdiğini, Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm il özünə dost tutduğumu, həyatda yaşaşdırdığı bir şəxsi biz də sevə bilərik. Əgər biz onu sevmək sevmiriksə, onda birbaşa Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm il sevilməmiş Çünki Peygəmbər sallallahu əleyhi və sevdiğini sevmiş. Bu da çox maraqlı, etdi. Onu maraqlı bir var. Bununla təxirdə oxuyur. Çox maraqlı. Bir daha Əsiz səlumə okurur. Ha, yax. Səlumə okurur. Ağanın yanına görür ve Âişə, qadiyallahın həmlına üç dənə hürma verir. Biz əldə qəfədilir. Üst hürməyə bir dədiyə kimsə, udur. O beş hürmə, on hürmə. Ama o üst dənə hürmə ne? Kadına verir. Kadın də özü yəmir. Kirəyə. Kadın özü de yəmir. Kidənə olur O uşağı, hər əsində bir tənə qurma verir və Ve birini də özü üçün saxlıyor ki, özü yiyyəm, amma yemir. Səhlar qurma sonra təzlən anasına baxırlar, e, məyyus məyyus. Bəlkə o qurmağı da güzə verəsək. <gülüyor> Anası onu da bölür, yarısın ona belir, yarısın Ondan sonra peyğəmbar çoxsanın da müşahidə edir, baxır, görsün ki, qadır necə sevir o var nədir? Bu görünür, təbii ki, amma o yemindir. O var nədir? Ki andar təqsirlən. Başqa rəqalan heç bir şey sənə dediyimdə laqta edəcəksən. Bizim dedik ki, o qadın uşaqları sevir. Allah da bunu seçir. Bunlara rəhmlə. Bu sən qadınlara ay. O baba axı rəhmi vay o şəh, o qadınların anına ki, o aparıb uşaqlar edin. Yəkinlər yani edin. Başka bir revayətdə deyir ki, bir qədəvi ərəb Peyrəmbə s.ə.vənin yanına gəlir. Dəliklisə, siz ısaqlarınızı öpürsünüz. Peyrəmbə s.ə.vəli Bizi amma öpməyəm. Bədəvi də ərəb, bədəvi. səhrada yaşayın ərəb. rəhm olur. Oqadəki qədələrlə olur qravədə de çox şey peyğamdir. Peyğamda bunlar rehən qovər. Dünə yandıb varsam ki təciz adamların dediyi kimi. kimi təhmid olur. Sonra başda bir əlaqədə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən oğlu məlumdur. Danan doktoran Təqri ibn Habis ət-Tamimi. Tem və hər görürük ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi Adətən, nə bak ki, uşağı kaynatanı kaynanan yanda bucağa götürmə, öpmə, buna bak, kaynanan, kaynatanı yanda uşağın bucağına götürmə, qoy yürək. Elə çıxıb həmən ki, 14 dəfirlər bundan qıbal olur zahillərin O zahil ərər, deyir ki, sen uşağı mənim 12 dən uşağım var, 12 dən uşağım var, 10 dən uşağım var, heç birini e, Heç birini, he, birini öpməmişəm. Seyyid amca da söylerdi. Ne layyah, ya yuhad. Rahmanek men deham dolunmasın. Erhamun bil al u bashat zawai. Xususan samawaat. Urhamuhumu fi samaa. Yaradicilərə rahmet etsin. Pues. Dünyədəki <coughs> <Eu> də zəra rahmet etsin. Yerdəki o demək deyir o, deyir ki, Bu nöfer, sağlarının birini daha çox qayıqı göstərlər. Resulullah s.ə.v ona əmr edir ki, onlara qayıqını eyni səviyyədə göstər. Birinə daha da bir şey alırsan, öbürsün neysə ucuzları alırsan ki, bu qeynər, ona olmayandan sonra verirəm o qeynər, bir eləmək olmaz. Eyni səviyyədə almazsan, eyni səviyyədə baxmarsın. Yəni, ola bilər ki, məsələn, birinin böyle bir şey istəsin. <gülüyor> bir yarını veril, başqa bir şey istesin, amma eyni qiymətli, eyni səviyyəli olsun və sən ikisinə də eyni şeyi alsan, kisindən birinin xosu gəlməsə, qaza verilir ki, hərəsinə öz istədiyini alasın. Amma birinə köhnə, birinə təsədv, birinə hesabını yəsən ki, öbürü, öbürünün qeydiyini qeysin, ancaq o vaxt eləmək olar ki, sənin tamam imkanı